La sessió d'avui, al igual que la trobada que vam celebrar el mes de novembre amb el ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, s'emmarca en les jornades de conjuntura econòmica actual, mesures per impulsar la competitivitat del territori. Aquestes jornades que es van iniciar el darrer trimestre de l'any passat tenen com a objectiu fomentar la reflexió conjunta per tal d'impulsar mesures que ens encaminin en la mesura del possible cap a la reactivació econòmica. Avui contem com a convidat amb l'honorable Sr. Antoni Castells, conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Per la presentació ha acceptat la'in invitaació del Sabadell Tribuna Oberta al seor Xavier Vidal Folc director adjunt del país, un dels mitjans de comunicació amb més prestigi a Catalunya i també a l'Estat. Xavier Vidal Fol, que és llicenciat en Periodisme, Dret i Història Contemporània. Va iniciar la seva carrera com a periodista al diari de Mallorca i des de llavors ha treballat en mitjans com ara el Noticiero Universal al diari de Barcelona, el Periódico de Catalunya. Ha estat també sots director dels serveis informatius de televisió espanyola. El 1982 es va incorporar al país on ha estat cap de la secció d'Economia, redactor cap i finalment director adjunt. També va ser cap de la corresponsabilitat d'aquest diari a Brussel·les. Així mateix, des del juny de l'any passat, és president del Fòrum Mundial d'Editors. Us recordem a tots els assistents que després de la conferència de l'honorable conseller Castells hi haurà un torn de preguntes sense esperar més. Rebem ja tot seguit el senyor Xavier Vidal Folch. Moltes gràcies. Eh, em toca presentar una persona que tothom coneix, la qual cosa és una mica difícil, però eh, potser coneix només amb allò amb el xot de la televisió. I jo tinc una petita avantatge i és que el Conec fa bastants anys. i em toca presentar un polític però que és també, un savi en la seva especialitat, amb perdó del propi conseller. Eh, un savi i reconegut com a tal en l'àmbit universitari, en l'àmbit intel·lectual, això de, de pensar que és el propi dels savis i actuar que és lo propi dels polítics, moltes vegades no va junt. En aquest cas hi va. L'Antoni Castells és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, catedràtic d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. Si algú està interessat en els temes de les financiacions eh, territorials, etc, només que anar a buscar tot el i la seva escola, perquè aquesta és una altra, una altra qüestió, aquest és un país que som molt individualistes, ell ha fet escola... Eh, si algú vol aprofundir una mica en el tema de les hisendes autonòmiques o de buscar una aproximació científica, rigorosa, etc etc, ha d'anar en el pare del federalisme fiscal. I el pare, el pare del federalisme fiscal avui i ahir és l'actual conseller d'Economia i Finances. I ho és ara des del govern no sé si des del poder, no sé fins a quin punt els governs són al poder, en tot cas són part del poder important, eh, i ho era quan el seu partit i ell mateix com a socialista catalanista de tota la vida eh, mmm, col·laborava també amb els governs al moment, parlo dels governs de la Generalitat i parlo també dels governs centrals, en anar modificant els sistemes de territorial amb una línia progressiva recordo perfectament com a periodista com va ser aquella batalla del 15% de l'IRPF eh, que els consellers de torn del govern pujol van eh, acollir positivament i la van defensar però el pare de la idea és l'actual eh, conseller i això li reconeixen tots Bé, aquesta vessant universitària, aquesta vessant de savi, que ell em perdonarà que ho digui i després que no se senti desbordat, perquè és així, és savi d'això. Bé, també és poeta, això és una petita traïció que li faig, que tothom, que no tothom sap, però que poeta, animador cultural, alguna de les millors cançons del llac són lletres seva, això potser és una presentació una mica de traïció, eh animador cultural i del debat intel·lectual, ell va ser fundador i impulsor d'una revista molt important de l'esquerra, però no només l'esquerra o les esquerres, sinó les esquerres i tot, tot, tota la gent liberal de Catalunya que es deia taula, taula de canvi, que va fer una quarantena de números, que era un, és un llegat important d'un moment determinat, de la transició i de la posttransició. Bé, a més d'aquests vessants, té una cosa rara el conseller, i és una cosa rara en el panorama polític, vull dir. i és que n'ava a dir que parla idiomes, no, que a part que parli idiomes, que és una cosa molt rara, eh, ha estat desempenyant eh, responsabilitats importants en un marc internacional, bé, un marc internacional que cada vegada és més nacional, perquè cada vegada és més interior, que és la Unió Europea. Va ser el membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu durant, des del 94 fins al 2000. Abans havia estat síndic, un dels membres de la Sindicatura de Comptes de Catalunya... Va estar i ho és diputat al Parlament de Catalunya, membre de la Comissió Mixta de Valoracions, secretari de Política Econòmica de la Comissió Executiva del seu partit, que és el PCC, i és conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya des del 2003. Des del 2003, i jo com només haig de fer la presentació seré molt telegràfic, jo diria que ha demostrat dos o tres coses no sé si més que dos o tres coses però molt importants una és un afany com a ministre de la Generalitat eh, que és el, el rigor pressupostari aquí els pressupostos teníem una certa poca tradició i bueno, vam haver d'inventar una administració en fi va passar tot el que va passar algunes coses amb amb blanc i altres amb menys blanc i, i diguem-ne, la idea de que el pressupost reflexi cada vegada més la realitat bé, és una cosa que amb un, amb un isendista se li hauria de pressuposar però com tampoc és tan obvi doncs potser val la pena remarcar-ho. Una gestió seriosa quan hi ha hagut per exemple problemes de despeses polèmiques ara mateix aquesta polèmica dels, dels dictàmens o d'accés d'estudis encarregats, etcètera, ell ha adoptat sempre una, una, una, una actitud seriosa i més com a ministre de hisenda de la Generalitat doncs els altres han de, han, de sapar, han de passar per caixa i tant de bo, diguem-ne, a veure què és el que, el que hi ha. Per tant, gestió diària seriosa i preocupació una mica més enllà normalment se'l coneix com a, de, com a conseller de Finances bé, és el conseller de Finances però què vol dir? és Economia i hisenda. i la seva preocupació tot i que de professió sigui Zendista eh, li preocupa i està molt informat abans amb l'alcalde hem tingut un gran debat d'Economia Real diguem-ne de i amb ell eh, de com està funcionant, eh, funcionant l'economia en aquest moment quines són les preocupacions de la gent ell té una preocupació no només de la hisenda pública sinó també de l'economia per exemple va ser el pare del pacte de la competitivitat que en aquest moment diguem-ne potser caldrà recomposar o reforçar o reinsuflar però ha estat una de les seves preocupacions des del començament no és només l'administrador del pressupost sinó que té una visió una mica més enllà. I potser amb aquesta qualitat, el títol de la seva conferència és el de la competitivitat de l'economia catalana. Amb això i entre tot i entre res, discutíem aix una mica en broma a la taula de si, de si el títol era verdadederament competitivitat de l'economia catalana o supervivència de l'economia catalana, sobreviurà l'economia catalana. Segurament la supervivència i la competitivitat són una el plantejament del problema i l'altra és la solució. Ell té idees fortes i a més des de les que, dels que les expressa ha expressat amb claritat amb claretat, i en aquests moments una mica d'inquietud, d'angoixa, de, de preocupació, de preocupació en el carrer, que en el tema econòmic eh, s'estan dient moltes paraules i, i poques idees força importants, estic segur que ell, en el seu anàlisi sobre quins són els punts forts i els punts febles de la nostra economia en aquest moment i quines són les vies per, per augmentar aquests punts forts i disminuir els seus punts febles, ens podrà aportar algunes pistes importants. I amb això eh, passo la paraula l'honorable conseller Antoni Castells. Senyor alcalde, senyor president de l'Associació de Sabadell Universitat, senyor president de la Caixa de Sabadell, de la Càmera de Comerç, senyor Xavier Vidal Folc, amics tots, amics tots. No? Per mi és una satisfacció estar aquí, no sé per què m'han posat en un lloc més elevat que l'amic Xavier Vidal Foc. no sé si és per compensar... La diferència del contingut de les xerrades, no? Els hi haig d'agrair molt sincerament la seva invitació, primer lloc, poder estar avui aquí a Sabadell, aquesta ciutat que a la que vinc molt sovint. No? Vaig ser-hi fa, tot just deu fer dues o tres setmanes, no?, ara mateix. I que, i que és un lloc molt apropiat per poder fer una reflexió de fons sobre la, la situació de la nostra economia, que és el que tinc ganes de fer avui amb vostès. He buscat un títol que, que és un títol d'aquells que us pot permetre, com deia molt bé el el, el Xavier del Foll, permetre present, parlar de qualsevol cosa. De vec que els egregeixo que estiguin aquí, els egregeixo l'oportunitat de poder estar a Sabadell i de poder compartir una estona per parlar d'aquestes qüestions. Sí que els haig de dir que després de la presentació que ha fet el Sr. Xavier del Foll, jo crec que si fes un càlcul estrictament d'intrés quedarien amb una millor impressió si ara ja els hi digués passiu bé molt bones que no si m'han d'escoltar durant mitja hora no? perquè segur que el que ell ha dit és, eh, és molt afalagador però també molt exagerat i fruit, sense dubte, de la, de la llarga relació personal que ens uneix. No? Eh, sí que vull precisar una cosa. Totes les altres coses que he dit escoltin, els hi agraeixo apliquin un coeficient correctctor, s'ha de fer sempre en aquests casos, no la vida, però què es facin tu. Però deixe'm que precisi una cosa. Això sí que ho vaill de dir, perquè no em quedaria amb la consciència tranquil·la. Uh, jo estic molt orgullós de la meva amistat amb el Lluís Llach. Ens coneixem des de fa molts i molts anys. No desmentiré que en alguna ocasió he col·laborat amb ell per preparar alguna lletra d'alguna cançó, però sí que vull dir una cosa. Les millors cançons de Lluís Llach no conn amb la meva col·laboració. No això no. És a dir, són... Eh, no, Xavier. Ah, ah, és, i, bueno, no, no entrarem ara aquí per la vals que de llujar, perquè no faríem altra cosa, no? però t'asseguro que de moment encara no estic a l'alçada del Cavafis, no? ni del viatge a Itaca. No? Bé, escoltin, però estic orgullós, sí, perquè miri, tots, jo crec que tots hem d'estar orgullosos, de... deixin-me que comencim una certa si volen vostès digressió, que tampoc no té que veure amb el tema concret, no? Però hem d'aspirar a no ser persones unidimensionals, no? Són persones en les quals hi ha molts components. I jo no faria bé la meva feina de conseller d'Economia i Finances, que és veritat, és d'Economia i Finances, també, si fos un tecnòcrata. A mi em fan falta els millors professionals, conta. I hem d'actuar amb la màxima professionalitat. Però hem de ser persones que tinguem un conjunt d'àrees d'interès, de valors que siguem capaços de preocupar-nos no només d'aquella qüestió en la qual figura que tècnicament ens hem de dedicar, amb aquesta hem de tractar d'excel·lir tots hem de tractar de tenir l'ambició d'en que són professionals ser sí millors però també hem de tractar de ser persones que podem parlar de qualsevol cosa, tenir un gruix m'entenen? Bé, no vull dir que jo el tingui, no? perquè ara també resultarà que surto aquí ja donant... No, però sí, estic content d'haver tingut aquesta oportunitat a la vida de conèixer el Lluís H, de ser amic d'ell, i de... Escoltim, i de... com els diria, no? De, de, en el promitge empitjorar el seu currículum de cançons, però, mire, en aquell moment segurament va anar bé fer-ho. Estem en un moment complicat, sabem tots, moment de crisi. Ara ja no ens fa utilitzar la paraula, a nosaltres ens ha fet por des de, de l'ici. no? també hem de saber utilitzar-la sense ajudar a empitjorar el clima amb el que l'abordem, perquè tampoc no porta res. Dir, com els diria? No? Empitjorar el clima depressiu no, jura, no ajuda a sortir de la situació. De manera que el govern té l'obligació d'afrontar la realitat, i el primer que hem de fer per afrontar-la és reconèixer quina és, però afrontar la realitat per tal d'obrir perspectives. Crec que hem de fer les dues coses. Si no no, si, no, escoltim, si no, no hauríem d'estar al govern. No, a hem d'estar al govern. I hem de dir la realitat és aquesta, i és dolenta, molt dolenta. Però naturalment, escoltim, nosaltres abordarem i ens en sortirem. Farem tot el que calgui perquè ens en sortim. De manera que de vegades contribuir a carregar les tintes més negres doncs ens deixa molt tranquils una vegada ho hem fet, però no ens ajuda a millorar les tintes, no? De forma que jo sóc partidari de que abordem les coses amb tot el realisme del món sense negar la realitat, però també fer-ho per donar perspectives. És la feina del govern. No? Però és veritat, estem en una situació realment molt complicada. Eh? Hem entrat en recessió, això jo crec que ho podem ja afirmar. A Catalunya aquest serà el tercer trimestre no, perdó, el quart trimestre de l'any 2008. Va ser el tercer trimestre consecutiu de creixement negatiu saben que quan hi ha dos ja podem considerar que estem en recessió, doncs amb les dades revisades de l'IDESCAT, de l'Istitut d'Estadística, en el segon ja vam tenir un creixement negatiu, concretament de Catalunya vam tenir un creixement negatiu del 0,1%, el tercer trimestre del 0,2% i el quart del 0,5%. I el conjunt de l'any haurem crescut l'any 2008 un 0,9% el conjunt de l'any de tot l'any, que és una reducció molt important del creixement respecte a la situació de l'any 2007 pensin que l'any 2007 que no està tan lluny no? vam créixer un 3,6% a Catalunya de manera que un any hem passat del 3,6% al 0,9% en promig i si mirem trimestralment doncs naturalment amb aquest creixement negatiu Espanya també està a una... 21% han entrat ja també en recessió Espanya el tercer i el quart trimestre són negatius ara han donat em sembla que ha estat ahir, avui ho confirmava la meva oficina tècnica la data de creixement del quart trimestre de l'economia espanyola que és negativa i pitjor que la nostra no ho dic per consolar-nos, no? perquè l'única tenim... cosa que ens interessa és què passa a Madrid, no? està pitjor, no bueno, estem bé no, podem estar molt malament, estan menys malament que a Madrid no? i podem estar molt bé, no estan tan bé com Madrid també cal que ho diguem, perquè durant 5 anys hem estat creixent espectacularment a tasses del 3,6, per exemple, jo em sentia dir sí, però és que Madrid creix el 3,7. Eh, home, però a Lombardia ja va d'Inburtenberg i a Baviera estan creixent a l'1,5. De manera que ja està bé que ens preocupem per sempre anar per davant de Madrid. Escolta, hi poden comprendre que jo d'això em faig que hi ha una qüestió, com no? tots els catalans. Però, home, però situem les coses en la seva perspectiva. Però Espanya ha entrat també en recessió i en una recessió important. Fer pronòstics del creixement del 2009 és, és com poden comprendre una, és, és fer un pronòstic amb uns marges d'incertesa importants. però en aquests moments, per l'economia espanyola, pel 2009, el Ministeri d'Economia i Z ha previst un, una, una reducció del creixement un creixement negatiu del 1,6, fons monetari de l'u,7, la Comissió Europea del 2 i nosaltres no hem donat encara la nostra previsió oficial per l'any, la van fer, sí, com a fer els pressupostos, 0,1 vam dir, que ha quedat evidentment curta. És a dir, que quan vam fer els pressupostos, nosaltres ja vam preveure un creixement negatiu, quan el Ministeri d'Economia i Zenda, el fet els seus, deia un creixement de l'1, eh? No, no, escolti, no, tenen un creixement negatiu. En van fer una estimació que ara ha quedat curta. La restem revisant i probablement a finals d'aquest mes Donarem la dada, quan l'escàt tingui tancada i ha ja la dada definitiva de l'any passat, que s'aproparà el 2%, eh, no volguem anticipar si serà 1.9 1.8, dos, però s'aproparà el 2%. De manera que és veritat. Estem en una situació complicada com hi està tot el món. Com hi està tot el món, va passar és el creixement de les principals àrees econòmiques del món i és la taxa de creixement prevista de la taxa més baixa amb 40 50 anys des del 45, 60 anys. 0,5% és el que preveu el Fons Monetari pel món Sabem que preveuen per exemple per, esclar, per, per la Xina o per Índia, creixements encara importants eh? que, bueno, per ells són una reducció molt important respecte al que teníem però són encara creixements importants això es tradueix i té un impacte molt clar amb una, amb una, amb una magnitud que per nosaltres és una magnitud sempre molt sensible que és l'atur està deixant un de l'atur molt important. Les últimes dades d'atur, que són les que tenim del, del mes de gener, d'atur registrat, ens indiquen una tur de 455.000 persones a Catalunya, que és molt tur registrat. Han augmentat les dades d'atur, la tur ha augmentat en un any en voltant de 175.000 persones, que és un moment realment molt preocupant. I la taxa d'atur, aquesta l'hem de fer amb dades encara del mes de desembre, del quart trimestre del 2008, perquè necessitem l'enquesta de població activa per poder tenir el cocient no, entre l'atur i el conjunt de la població activa, estem amb un atur ja el quart trimestre de l'any 2008, a Catalunya, de l'11,8%. Pensin que només un any abans, el quart trimestre del 2007, tenia un mínim un mínim històric el 6,6%. que camun un any ha augmentat molt la tutor i mi, això ens provoca una gran preocupació. Espanya ha augmentat més. No ha augmentat més, deixem-vos dir duna manera precisa. Espanya la tutor és superior a Catalunya com ho era ja a finals del 2007 i se situa amb el 13,9%. I les previsions que es fan per al conjunt d'Espanya, saben vostès que són realment molt preocupants. Els que fa la Comissió Europea són d'un 16,1% per aquest any 2009 i d'un 18,7% per l'any 2010. Jo crec que realment Espanya ens hem de preocupar seriosament i a Catalunya també, eh? perquè aquí hi ha una situació d'una gravetat enorme clarament singular, que no es produeix a altres països europeus. Espanya estem dient 18,7 i el següent país europeu està penes en el 10% i la mitjana està al 7,5-8%. Aquí hi ha un problema estructural molt seriós que hem d'abordar seriosament. I l'hem d'abordar perquè és un problema dramàtic per un conjunt de treballadors del nostre país. De manera que jo crec que exigeix que no posem el cap sota l'ala en aquesta qüestió i que tots plegats, naturalment, amb tota la serenitat possible, abordem com ho podem fer per resoldre un problema estructural molt seriós. A Catalunya el problema també hi és. A Catalunya partíem d'un atur baix, 6,6, que era un mínim històric, per sota la mitjana europea i ara hem augmentat en un no res, amb un any, un 5,2%, del 6,6 al 11,8%. També que ens hem de preguntar també sobre la fragilitat amb la que es va crear aquella ocupació. Després s'ha destruït en un any. un any. I ens invita a pensar sobre què hem de fer perquè tinguem un sistema productiu i una, una, un tipus d'ocupació sòlid que no pugui quedar exposat a, que, a una ventada seriosa, molt seriosa, succeeix el que succeeix perquè això no ha succeït a altres països europeus cal dir-ho, que també estan en recessió que també tenen un creixement que ha baixat molt però en canvi taxa de tur no s'ha disparat com s'ha disparat a casa nostra de manera que tenim una situació realment d'una gran complexitat i no ho hem d'amagar no cal que els digui que en el sector de la construcció aquesta situació és encara exagerada no? l'ensorrament del sector immobiliari no de tota la construcció també cal dir-ho Construcció és la suma de varis components. Eh? És la suma d'habitatge residencial, immobiliari, habitatge no residencial, oficines, eh, construcció industrial, rehabilitació d'habitatges i obra pública. Però l'habitatge residencial, realment hi ha hagut una, un ensorrament molt important. Eh? Pensin que amb dades, de, per exemple, de que seria l'impost de transmissions, constitució d'hipoteques, estem en un 50% de disminució. I amb vivendes noves iniciades, permisos d'inici de nou habitatge, hem passat de xifres dels 125.000 habitatges nous l'any 2006 a 85.000 aproximadament l'any 2007 i a 25.000 poc més l'any 2008 que la, la caiguda és molt important i aquesta caiguda té molt a veure també amb el que està succeint en el conjunt de l'economia com tot amb el fet diferencial espanyol no? també aquesta és la situació jo crec que hem d'acceptar que aquesta és la situació que estem davant d'una crisi d'una intensitat i d'una complexitat sense precedents una crisi en la qual es dona la coincidència inusual insòlita de la qual no en tenim record d'una crisi financera molt forta en la recessió. Les dues coses juntes. O si sigui, podíem preveure que entrarien en recessió, poem preveure que dis cicles econòmics n'hi ha sempre, encara que ens pensem o alguns espensin que la història s'ha acabat, quan ens ho diuen, no és veritat, cicles n'hi han a l'economia. I que després d'una etapa de creixement fort moment en que les coses s'ajusten, hi ha una certa davallada passa desacceleració que pot arribar a recessió i després torna a recuperar-se. El que no era previsible era que això coincidiria amb una crisi financera sense precedents. I Jo que davant d'aquesta situació hem de reconèixer que l'ha agafat a tothom per sorpresa. La gravetat i la intensitat de la crisi financera. Va agafar per sorpresa el seu inici el 9 d'agost de l'any 2007 quan va començar la crisi de la subprime als Estats Units durant un any ja es va veure que la situació era molt complicada i es anaven fent pronòstics de, bueno, ara ja sabem més o menys quants actius tòxics hi ha, ara ja tenim una idea de quina és la dimensió del problema i a mesura que es anava dient, es anaven desmentint profecies anteriors durant més d'un any, es anaven acometent es diferents tipus de mesures sense acabar de resoldre -ho i després va haver-hi un moment en què va empitjorar d'una forma dramàtica la situació al fi de setmana del 15 de setembre amb la crisi del Lehman Brothers i durant un mes el sistema financer mundial va estar al borde del precipici que ho diguem, va estar al borde del col·lapse a punt del col·lapse des del 15 d'octubre que es va redreçar la cosa adequadament i va tenir molt a veure el paper d'Europa aquell cap de setmana del 12 d'octubre en el qual es va reunir l'eurogrup amb el Gordon Brown i van encenar el camí que s'havia de seguir, les mesures de liquiditat i de recapitalització. I es va assumir que si calia l'Estat havia de fer front al problema recapitalitzant els bancs. Cal dir-ho cal dir-ho perquè perquè jo crec que aquell més, va fer saltar pels aides les veritats subjacents, els dogmes de 10 anys. Cal dir-ho ara. Escolti'm, no per dir nous dogmes, eh? perquè ja dit abans, hem de ser humils, eh? hem de ser humils davant d'aquesta crisi. Ningú l'ha encertat. Però sí que cal dir, els dogmes que han presidit a les coordenades diguem, de l'economia mundial durant 15 anys han saltat pels aides. Eh? I ho puc dir, no? No ara no, no, no, no els diré comprim me aquests nous dogmes perquè seria un gran error però aquells han saltat pels aires i un escriptor un articulista un profeta dels neocons com el senyor William Crystal deia l'altre dia el Herald Tribune estem davant del final de la era neocon de les veritats que han presidit l'economia mundial durant deu anys Diu, i dependrà que el president Obama l'encerti, és a dir, que resolgui els problemes, de que entrem en una nova era. Però aquells han saltat pels aires. Jo crec que, com que tots hem de tenir una certa humilitat, especialment seria d'agrair que la tinguessin els que s'han equivocat durant 20 anys. Els que s'han equivocat ara, o ara s'ha demostrat que s'han equivocat, que no pontifiquin que, no que estiguin una mica tranquils, que esperin a veure d'aprendre dels lliçons. De que jo crec que davant d'aquesta crisi hem d'adoptar una actitud que és no donar lliçons, però tractar d'extreure'n les lliçons que puguem. Això sí, la humilitat requereix les dues coses. No donar lliçons i mirar d'aprendre dels errors. Jo que seria bo que ho féssim. Com deia, ara ens trobem que la crisi financera i la recessió estan coincidint. Durant algun temps van dir hem de resoldre la crisi financera perquè és condició necessària per fer front a la crisi de l'economia productiva. Desgraciadament, ara ja no hi pot haver aquest, aquest mecanicisme, no és tan senzill, perquè s'estan retroalimentant les dos. La crisi financera alimenta la crisi del sector productiu i la crisi del sector productiu alimenta la crisi financera. És a dir, el fet de que hi hagi problemes als bancs fa que aquests hagin extremat i s'hagin passat amb la seva valoració del risc i per tant, estiguin prenent mesures de restricció de la liquiditat que perjudiquen a les empreses que van bé i que se'n poden sortir i el fet de que hi hagi recessió fa que els bancs extremin la seva percepció del risc i que diguin, home, escolteu, però si hi ha un problema de sobreendeutament i les coses estan com estan com voleu que nosaltres augmentem massa el crèdit quan la situació és la que és de manera que en aquests moments s'estan retroalimentant les dues crisis, el qual complica bastant la sortida de la crisi o sigui, en aquests mateixos moments encara que ja he dit hem passat el pitjor moment que va ser del 15 de setembre al 15 d'octubre no es pot dir encara ja està resolt el problema del sistema final sí? no, està, no, no, no ho podem dir desgraciadament es van reunir l'altre dia els ministres de l'Ecofin a Brussel·les i, escolta, i estan explorant què es pot fer estan adoptant mesures pensant que poden ajudar però ningú té massa clar la recepta que s'ha d'adoptar ni hem arribat encara al final de la crisi financera ara s'està parlant s'ha adoptat a tot arreu mesures de recapitalització dels bancs que Espanya no ha calgut Però el problema a Espanya no era tant d'insolvència del sistema financer com de liquiditat Espanya era un país que necessitava que necessitava el nostre sistema financer era un sistema financer que no tenia excedents per invertir en actius dolents per tant no té un problema de solvència fins ara però en canvi tenia un problema, que és que per financiar la inversió espanyola s'havia d'anar a fora i per això quan s'han tancat els mercats ho han notat més. Però s'han adoptat un conjunt de mesures i ara s'està discutint a veure si el que caldrà és fer això que diuen bancs d'actius bons i un bancs d'actius dolents, separar-los del tot. Ja. Comprar els actius dolents, és un gran problema, qui quin preu es compren, no? perquè no acabi pagant el contribuent i separar-los dels bons i que els bancs amb els efectius nous puguin ja funcionar i donar crèdit valorant el risc no pensant que no saben ben bé què tenen a dintre s'està pensant en fórmules diverses com la d'assegurar part dels crèdits nous part del sector públic perquè els bancs tinguin menys por de prestar escolti'm, el que vostè ha deixat ja no en parlem, però ara dongui crèdits ja li assegurarà el sector públic una part d'aquests crèdits que baixi la seva percepció del risc no? perquè una part li assegurem però hi ha en aquests moments encara una gran preocupació i mentre s'hi sigui realment costa trobar la sortida Compte, cal dir, davant d'algunes posicions que jo crec que són de vegades molt, com els diria molt posicions que busquen l'aplaudiment fàcil dir que la gent d'una manera elemental vol escoltar que calça o lo al sistema financer eh? naturalment que cal, és imprescindible és l'aparell circulatori de l'economia sense sistema financer l'economia no funciona Ara, de la mateixa manera que dic cal salvar-lo perquè la seva funció, el seu paper funcional, instrumental, públic, és indispensable, també cal dir, i recordar en el sistema financer, que ell no té sentit per ell mateix, té sentit en la mesura en què ajuda el conjunt de l'organisme. Si no, no té cap sentit. El sistema circulatori té sentit perquè fa que tot l'organisme visqui no perquè la sang vagi circulant per allà dint sense fer res cap fora. això no cal que cal dir les dues coses eh? cal salvar-lo i cal dir als ciutadans, sí senyor i no caiem en demagoges fàcils sembla mentida, està jugant els banquers i no s'ajuda no sé qui home, dit això, és evident que quan després d'injectar diners en condicions preferents, recapitalitzar entrar com s'estrat com si entra els banquers de Wall Street, es donen uns bonos superiors als que podien tocar, la mà. Compte? i el senyor Obama ha fet molt ben fet, fent el que fet. Bé, jo no sóc ningú per ara ja hem de donar notes al senyor Obama no? però jo crec que l'encertada sincerament no? però per tant naturalment que sí però, però cal fer-ho que no s'ha de caure amb les demagogges falses en què cada escau eh? però també s'ha de dir el sistema financer la vostra missió és fer que flueixi el crèdit cap a aquells que el poden tornar augmentar les condicions de risc està clar que sí jo escuto de vegades els responsables diuen, home no es pot obligar al sistema financer a no donar crèdits a aquells que no els poden donar. Poden tornar, dius, és veritat. Esclar, donar diners al que no pot tornar no és, no és donar un crèdit, és una subvenció. Això llavors ho ha de fer el pressupost, en tot cas. No, no els bancs, ni les caixes. Però sí que se'ls ha de recordar, aquests als responsables, sí que és l'obligació del sistema financer donar crèdit a aquells que van de tornar. Condicions de risc més dures, per suposat, però l'han de donar perquè si no és molt fàcil aquesta feina, fa 5 anys es donava crèdit a tothom en les mateixes condicions les agències de rating duraven triple S a tothom que això és molt fàcil donar crèdit a tothom sense valorar el risc és la feina més fàcil del món i ara no es dona a ningú home. ni una cosa ni l'altra la feina del sistema de financer és valorar el risc ho era abans i no ho va fer bé i no ho va fer bé i així hi ha el problema que hi ha que tenim mig sistema financer mundial cabrat perquè van donar el risc perquè no podia tornar o no és aquest el problema? I no els ara quan no es dona qui s'ha de donar. En donin les condicions, el que vulguin. Sabem també, també cal dir-ho, que quan hi ha recessió i baixa l'activitat econòmica la demanda de crèdit baixa. Està clar que sí. I sabem també que el nostre país té un nivell d'endeutament enorme que s'haurà de reduir i que reduir el nivell d'endeutament vol dir reduir el nivell de crèdit també. Eh? Evident, perquè no podem dir les dues coses. Hem de baixar l'apalancament i l'endeutament, però a la vegada el crèdit ha de augmentant el 20%. Això no pot ser, les dues coses a la vegada no poden ser. De manera que estem en aquesta situació, crec que en aquesta situació cal un decidit activisme governamental. Més que mai els governs són necessaris. Si és una de les coses que ha demostrat aquesta crisi, davant d'aquells que deien que l'Estat no feia falta... El que ha demostrat aquesta crisi fins a quin punt és indispensable el paper de l'Estat. Cal un activisme governamental. Si és més, jo crec que cal que els governs estiguin al front dels problemes. És la feina que es demana els governs. En moments de crisi, precisament. Quan les coses van bé, escolti, és molt fàcil estar al front dels problemes. No, no fent res, el vaixell va sol. És ara que cal estar-hi. I cal... Si, si és necessari, és millor equivocar-se per accés que per defecte. Però no pot ser que s'adoptin actituds passives. Dic equivocar-se per accés perquè és veritat el que he dit abans, no? que, que hi ha mesures sobre les quals hi una certa incertesa. Funcionarà? No sabem, però s'ha de fer, s'ha d'actuar. I per això estem assistint, en el conjunt del món, amb, amb un activisme governamental molt clar i estem contents i agraïm aquells governs que veiem que al front hi ha presidents del govern, hi ha primers ministres hi ha presidents de la república que adopten acti... és el que fa falta, fins i tot un personatge tan hiperactiu com el senyor Sarkozy ha estat d'agrair aquest hiperactivisme en moments com aquest no? perquè hi ha hagut Uf, sensació que hi havia un cert lideratge en altres moments aquest hiperactivisme més aviat fa nosa, però en determinats moments és necessari i s'ha actuat amb el sistema financer s'ha actuat en mesures d'estímul fiscal a tot arreu. Si hi ha un moment de crisi econòmica és imprescindible que l'Estat ajudi al manteniment de l'activitat econòmica amb polítiques de despesa pública, clar que sí. Això se li diu ara retorn al keynesianisme, si volen diguin-li així. Jo crec que el keynesianisme sempre ha estat present no? en, el, en el que han estat les polítiques bàsiques no? de la, dels, dels governs occidentals, no? però és veritat que havia passat de moda que havia estat molt discutit i ara en un moment com aquest es diu què es va fer malament als anys 30 doncs que l'Estat en aquell moment davant d'un ensorrament de l'economia i per tant dels impostos va tractar de fer polítiques d'equilibri pressupostari el president Hoover als Estats Units i amb això només va contribuir a empitjorar la crisi va fer polítiques procícliques, que encara empitjoraven més la situació perquè ajudaven a acabar d'ensorrar la demanda i ara això no ho podem repetir. Fonts està mirant els anys 30 quan ara es diu calen polítiques d'estímul fiscal i d'expansió de la demanda, de sosteniment de l'activitat. És el que han de fer els governs, certament. Nosaltres, naturalment, aquí a Catalunya, tenim uns marges limitats per actuar. Part d'això que els estic dient, nosaltres no podem fer. Nosaltres, les polítiques, per exemple, adreçades al sosteniment del sistema de financer, les tenim limitades. Fins i tot els governs europeus les tenen limitades els governs dels, dels estats, perquè algunes depenen del Banc Central, i altres només les poden adoptar quan ho fan coordinadament. I les polítiques d'expansió de la demanda, les polítiques de, de, de, de sosteniment, de, de, el que es diu d'estímul fiscal, perquè funcionin, s'han d'adoptar coordinadament. Perquè quan es fan amb un marc d'economia oberta, el que fas és estimular la demanda, sí, però la del veí, no la teva. Això ho pot fer els Estats Units, perquè té un nivell d'apertura de l'economia relativament petit. Als Estats Units com a conjunt, la seva economia té una obertura del 30%. que Quan ho fa un 30% es filtra cap a fora, pel 70% es queda allà. Però Europa, cada un dels nostres països, té un grau d'apertura molt gran en relació a la resta. Catalunya del 70% en relació a l'estranger. I en relació a la resta del món, és a dir, incluint Espanya, del 130%. De manera que imagines que nosaltres fessim grans polítiques que d'altra banda no podem perquè tenim limitacions en quan a incorren dèficit no? d'expansió de la demanda el que succeiria és que sí que augmentaria la demanda d'aquells que comprem que estan a fora la nostra no la producció augmentaria dels altres no la nostra de manera que el que ens convé és fer-ho coordinadament o sí sigui que Europa ha d'actuar conjuntament no? nosaltres tenim uns mitjans limitats però dins d'aquests mitjans hem actuat amb tota determinació i el fer-ho hem d'actuar en una doble dimensió. Primer, atacar el problema immediat, el problema urgent. Què és la recessió? Què és l'atur? Què és la crisi? Si estem davant d'una situació, d'una malaltia de fons, hi ha una gran febrada. Hem de tallar la febrada. I per fer-ho cal adoptar les mesures imprescindibles. Quines hem adoptat? Sobretot en el que hem pogut fer amb mesures de liquiditat, ara m'hi referiré, per millorar la liquiditat i el finançament del nostre sistema productiu. En segon lloc, mesures per sostenir l'activitat econòmica i hem fet un esforç, per exemple, inversor, com no havíem fet mai en el nostre pressupost. I en tercer lloc, i fonamental, mesures per atendre la situació dels sectors socials més vulnerables. Que és imprescindible, i ho és especialment en un moment com aquest. Perquè el que no ens podríem permetre a Catalunya en un moment com aquest és la fractura social nosaltres ha hagut un petit miracle al nostre país que és que hem tingut hem rebut un milió 200.000 immigrants en un període de temps curtíssim rècord i ho hem pogut fer en pau social sense tensions socials si ens ho dit si algú li haguessin dit fa 10 anys escolta, mira, a Catalunya encara estem amb 6 milions no sé quants en 8 anys rebrem un milió 200.000 immigrants què passarà? Si sí, bueno, que aquí hi haurà un baix, hi haurà un baix, hi haurà conflictes socials, hi haurà problemes, no sabem com integrar-ho. no ha passat. I no ha passat saben per què Prime perquè hem trobat feina, Òbviament hem vingut perquè hi havia feina. Segona perquè hi ha hagutut les polítiques socials apropiades, d'integració social, a l'escola, a la salut, serveis socials, al territori, alss barris, ciutats I hem sigut capaços de fer-ho jo no sóc dels que va posant-se medalles aquest govern ho ha fet molt bé home. jo penso que ho hem fet raonablement bé no? però quan la història repassi el que ha succeït durant aquests anys jo estic convençut que aquest serà un dels mèrits més importants que se'ns podran atribuir ho hem fet i ho hem fet amb unes dificultats financeres enormes eh? les costures del trajo estaven pressionadíssimes però ho hem fet Saben quan ens ha augmentat cada any la població escolar? Un 3,5%. 35.000 nens nous hem hagut escolaritzar l'any passat. Eh? Ara no porto les dades, no els hi puc dir, però es impressionats del nombre d'escoles, guarderies, 40.000 places de guarderia hem fet, amb col·laboració amb els ajuntaments. 43, diu l'alcalde, que se la sap bé aquesta dada, com totes les que estic dient, d'altra banda. Ho hem pogut fer. Ara seria un drama pel país que la recessió la que culpeja especialment en la població immigrant. tur ha augmentat un 50, gairebé un 60% a Catalunya en un any. És lògic perquè sortíem de molt a baixa. Eh? Bueno, és lògic no és lògic, és molt, eh? Dir, és lògic que creixi més que a Espanya perquè ara en teníem molt menys, no? Entre la immigració ha augmentat el doble, eh? el 120%. Semmi, per si. Doncs bé, ara correm el risc de la fractura social, no ens ho podem permetre com a país. De manera que cal atacar en aquestes tres direccions d'una manera immediata, però la vegada que fem això, cal també abordar la transformació de fons del nostre model de competitivitat i de productivitat. Abans m'hi referí de passada, no he dit, miri, en part ara està passant una cosa que és fruit de la feblesa d'una de les febleses del nostre creixement que és que el creixement s'ha basat més en una creació d'ocupació de poca productivitat que no de millores de productivitat. I quan les coses han començat a anar malament, aquesta ocupació ha anat baixant. La crisi, en molt bona part, ens reflecteix un problema de competitivitat de la nostra economia. Espanya té un dèficit corrent del 10% del seu PIB. És una xifra molt alta que només s'ha pogut produir per dues circumstàncies, perquè estem a la zona euro i perquè els mercats financers estaven amb unes condicions extraordinàries, en la que tothom es podia endeutar uns tipus baixíssims. Però això ara és irrepetible, no succeirà. De manera que aquest endeutament del 10%, el que representa, és que som poc competitius, que comprem més a fora del que ens compren a nosaltres. I només ens en sortirem en el futur si l'ajustem, si el baixem. I baixar-ho vol dir millorar la competitivitat. De manera que la nostra economia està davant, emplaçada, a afrontar un problema de fons, que és recuperar la seva competitivitat. Fer un ajustament de fons, que només el podem fer per dos vies. O amb destrucció d'activitat, és el que està succeint, o millorar la productivitat i la competitivitat de la nostra economia. De manera que la vegada que adoptem mesures paliatives com les que he dit, hem de fer la transformació de fons. Com mai? Les mesures paliatives tenen sentit si serveixen per, mentrestant, anar resolent la malaltia de fons. Deixim-ho dir així. Però no podem viure tota la vida amb aspirines, no? Abans com ho fèiem quan hi havia un problema de competitivitat? D'avaluar. Què feia l'economia espanyola? devaluava Quan no estàvem a la zona euro. Estar a la zona euro és una benedicció, eh? imaginin com estaríem si no estiguéssim a la zona euro al dalt i financer que hi ha al món. On estaria la peseta És una benedicció, però té una limitació, no tenim moneda pròpia. A vegades no podem devaluar. Devaluar una solució artificial. Perquè era recuperar la competitivitat a base de baixar tots els preus de cop, però ser si més pobres respecte a l'exterior, evidentment. Tenia una solució artificial, però permetia sortir del pas, l'aspirina, no? Ara això no ho podem fer de forma que només ens en sortirem de veritat i, escolti, i abans que passava, anàvem devaluant doncs cada cinc anys una devaluació cada cinc anys una més pobra respecte a l'exterior això no ho podem fer de manera que només ens en sortirem si a la vegada que adoptem aquestes mesures les urgents que són imprescindibles som capaços d'adoptar aquestes mesures de fons de transformació del nostre model productiu és el que hem de fer avui a Catalunya les dues coses atacar els problemes immediats, evidentment no podríem dir, home, com que hi ha una malaltia de fons no hem de donar cap aspirina, bé, escolti, potser quan hagi resoldre la malaltia de fons s'haurà mort de la febrada, i ha ja el malalt. No? I llavors diem, no, ara està molt bé, si sí, però està mort. No? De manera que hem de fer les dues coses. Tocar els problemes immediats, d'urgència, i a la vegada fer la transformació de fons del nostre model productiu. Això és el que hem de fer. Jo els haig de dir una cosa, quan el Xavier deia feia aquesta broma, no? de dir competitivitat o supervivència, per favor, jo accepto la provocació perquè a més m'invita a dir el que ara diré. No és que ho haguem pactat, eh? però gairebé podia haver-ho fet. No sobrevivència, sortirem reforçats d'aquesta crisi. Catalunya sempre ha sortit reforçada a les crisis, sempre. Potser és la condició de supervivent que em parte el país, no l'economia. El país no. és un país que s'ha n'ha sortit sempre de circumstàncies difícils. Escolta, repassin la història d'aquest país. Home, si no han pogut amb nosaltres tots els que ho han intentat, que caram, ara aquesta crisi acabarem nosaltres ni parlarne ens en sortirem reforçats de la crisi i ho vull dir que en aquesta ciutat que és un exemple no de supervivència de capacitat d'adaptació, d'exemple de sortir reforçats de les situacions difícils vostès van viure aquí com ningú la crisi del tèxtil se'n recorda, no finals dels 70 primers dels 80 i què dèiem a Catalunya, mare de Déu el tèxtil, la columna vertebral de la nostra indústria de la nostra economia, sense el tèxtil estem perduts aquest país tornarà a l'edat mitja no? i què ha passat per vostès? que ha estat una benedicció o no una economia potent, diversificada que ha fet l'esforç d'adaptar-se d'empreses que se'n saben sortir i després va venir l'entrada a la Unió Europea el 86, se'n recorden, no? hi havia pronòstics apocalíptics ens havien fet creure ens fet creure que Catalunya se n'havia sortit gràcies al mercat protegit espanyol, proteccionisme, gràcies a això, perquè en el fons sou una flor d'invernadero i el dia que entri a aire fres, mare de Déu, tot això volarà pels aires. Què ha passat des del 86 fins avui? Que hem crescut més que mai. Això és el que ha passat. Hem passat d'estar el 84% de la mitjana comunitària quan vam entrar a la Unió Europea, cal recordar-ho, estar al 112% de la mitjana comunitària dels 15%. Comparo coses comparables. Això és el que ha passat. De manera que aquest país, quan ha navegat en mar obert, quan ha, de, quan ha obert portes i finestres perquè entrés aire fresc, se n'ha sortit sempre. Ara, escoltin, jo haig de dir més coses, que com que ens n'hem sortit en el passat, ens n'en sortirem en el futur, o no. Haig de dir, l'experiència ens diu que podem confiar en nosaltres, això sí que ho puc dir. Les crisis serveixen per fer allò que quan no hi ha crisis, de vegades sempre trobes excuses per no fer per fer inevitable el que altrament és només convenient. Quan les coses van bé, tots trobem excuses. Sempre hi ha l'argument eh, acomodatici. Fa's allò no perquè sigui el que toca, sinó perquè és el que és més còmode. Les crisis això no ho permeten, perquè si es fa això, se t'emporten per davant. I sobretot haig de dir que tenim unes bases magnífiques per fer-ho. La nostra economia té unes bases magnífiques. Primera, no és el mateix abordar una crisi estant al 112% que estant al 84%. No és el mateix. Perquè miri, encara que només siguin els grans números, no? la recessió del 2, si els altres no la tinguéssim, vol dir que passaria del 112 al 110. Però segueixen estant al 110, eh? Conta això no em resol el problema personal i intransferible de 175.000 més aturats. No el resol, eh? Ni de l'empresa que està en una situació límit. No el resol de mirar les coses amb una certa perspectiva és un país amb una base industrial solidíssima, que ara és un gran actiu, jo no em canvio la nostra economia de base industrial sòlida, de gruix empresarial, d'economia productiva per aquelles economies que han anat creixent molt a base de anava d'especulació però no ho diré, d'operacions financeres dubtoses i d'apostar-ho de... tot a determinat tipus d'empreses protegides per les tarifes això sí que és el proteccionisme d'avui, el de les tarifes no de les empreses que si són competències si perquè, perquè se'n surten fora per cert és l'economia més oberta d'Espanya la nostra, ens han fet creure no? país que només es mira el llumbrigo que està pendent d'ell mateix que tot el dia donen voltes al mateix i hem contribuït nosaltres també eh? poderosament, eh? a que alguns ho diguin des de fora Què és el país més obert d'Espanya i de lluny que ens han de venir a donar lliçons home si algun territori d'Espanya és un territori obert a l'exterior, és Catalunya, des de tots els punts de vista. El que es porta més, amb diferència, es portem el 30% de l'exportació espanyola i el 40% quan parlem de l'exportació del contingut tecnològic. Tenim un rati d'apertura molt superior al del rest de l'economia espanyola. Això és un actiu ara. I quan s'esporta vol dir que s'és competitiu. eh? Si no, no s'esporta. Tenim una economia en la qual hi ha hagut ja, està vendent ja el procés de transformació tecnològic. Si no, no s'esportaria. En el que petites i mitjanes empreses estan fent l'esforç de ser més productius incorporant coneixement, que és el gran repte que tenim. Ser més productius incorporant coneixement a la producció, no per salaris més baixos. Una economia que ha fet els deures, que els està fent amb la capacitat de, centres de, de crear centres de recerca, que som un punt de referència en àmbits importants de la recerca, ja ho som, per exemple, en biomedicina. De manera que tenim unes bases molt sòlides, i com ho haig de dir, no, en aquesta ciutat que ho sabem perfectament. Avui estem aquí convocats per l'associació de, de la, del Sabadell Universitat, no? de manera que vostès ho saben perfectament. Tenim totes aquestes condicions, de manera que el que ara toca és realment fer l'esforç d'aprofitar la crisi per sortir-ne reforçats, i en sortirem reforçats. I aquest reforçament, Catalunya hi té molt a dir. Catalunya hi té molt a dir. No només dic que tenim unes bones boness. Catalunya hi té molt a dir. Catalunya ha de sortir d'aquesta crisi reforçada i, com els diria, n'ha a dir recuperant recuperar seria suposar que l'hem perdut. deixant inqüestionable el nostre lideratge econòmic a Espanya. Així hem de sortir d'aquesta crisi. Fent que sigui inqüestionable el nostre lideratge, que ho és, perquè el model productiu que cal per sortir de la crisi és el nostre de que sense donar lliçons a ningú i he dit abans que no els havíem de donar sí que ens hem de posar al front del carro no per ser els líderes a Espanya per ser els líderes a Europa perquè si som a Europa serem també Espanya de passada si guanyem la Champions vol dir que hem guanyat la Lliga no? ara vostès em diran pot haver quedat entre els quatre primers bueno, però jo dono per suposat que l'hem guanyat a més, no? de manera que guanyarem la Champions i la Lliga el nostre model productiu és el que avui convé per sortir de la crisi i els valors subjacents en el nostre país són els que avui a tot el món s'estan tornant a considerar a l'hora de dir hem de tirar endavant. El valor de l'esforç, el valor del treball, el valor de la iniciativa, el valor d'arriscar, de... aquests són els valors que avui ens permetran sortir de Que són els valors, Home, això tampoc no vull calar, ara amb la carriincloneria, no? Es podria dir els valors típicament catalans. Escolti'm, si són de tot el món, millor. I ho deuen ser, perquè l'altre dia escoltava el Cercocí, i això si ho digués jo em diria ja veus ara aquest. Però el Cercocí va convocar una reunió a París a la qual hi van convidar, i van assistir la senyora Merkel i el senyor Blair. I es deia nou món, nou capitalisme. Això ho pot dir el Cercocí perquè és de dreta. Si ho digues nou capitalisme em diré, ara aquest vol canviar el capitalisme. No. Però el Cercocí sí que ho pot dir. I deia miri ell deia, jo estic d'acord amb el capitalisme. Però el que no pot ser és un capitalisme amoral, basat en els valors només de la codícia, de l'especulació. Ha de ser el capitalisme basat en l'esforç, en el treball, en el jugar se -la. Doncs bé, aquests són també els valors, que quan que no he dit res de nou món, nou capitalisme, nova Catalunya, però sí que crec que avui en aquest món el que calen són aquests valors per transformar el sistema econòmic i són els valors que també faran possible que Catalunya tirem endavant, com ho ha estat sempre. De manera que això és el que els venia a dir, estic molt content dhaver i pogut dir aquí a Sabadell. Moltes gràcies. Bé, ara vostès tenen la paraula per dirigir al conseller qualsevol, qualsevol pregunta, aclariment, eh, comentari. Em sembla que ella donats ha donat una cosa que els Mentre espero les seves paraules, faré el meu primer comentari, sí, que és que molts polítics volen transmetre avui confiança no? això que és una mercaderia ara que escasseja molt en el sector financer, en els mercat, en la política etcètera, etc. però el que m'ha interessat més és la confiança raonada i argumentada no? eh, en el cas de Catalunya que es pot, pot ser extès el, inclús també en el, en el cas d'Espanya potser per aquí també podríem eh, aprofundir, aquí hi ha una primera paraula Bona Sí, bona tarda. Soc Ramon Alberic. El conseller, eh, més carrega i el missatge encoratjador que, que ens ha donat, no? però eh, la meva intervenció eh, permete-me que faci una, una anàlisi molt simplista. I jo li volia parlar de Catalunya i li parlaré del finançament. Llavors eh, per jo veig Catalunya i la veig com una, faig la similitud d'una empresa no? una empresa que té un grau de dependència altíssim, tenim un sol client o el client principal que ens paga el que vol i quan vol, que a més a més ens administra -ho -ho així, el compte corrent. I a més a més veig Catalunya com un país que en aquesta situació tenim una estructura desequilibrada, amb el que en enviem en el món de l'empresa, eh, uns costos indirectes eh, excessius. Estic pensant amb la funció pública, estic pensant amb la sanitat, l'ensenyament, les universitats, la despesa al final. I amb ve el cap, una paraula que és la paraula màgica en els últims anys, si és, és, és això sostenible. Penso amb els pressupostos que s'estan fent en aquest any i en diferents eh, nivells veig que s'està descontant que eh, es compta amb la financiació, o sigui, amb, amb que se solucionarà el tema de la financiació. I ara sembla que s'està arribant al final d'aquest tema, però jo voldria preguntar-li si n'hi haurà prou si tenen un pla de contingència per si realment no s'acaba de solucionar el tema tal com necessita Catalunya. Jo no sóc expert ni molt menys en la negociació, però sí que sé que en processos tan complicats sempre hi ha un punt al qual cal plantar-se, no? Aquesta preocupació és la que jo volia plantejar-li i m'agradaria conèixer el seu comentari. Gràcies. Molt bé. No, escolti'm, eh, dos o tres qüestions. No? Una, no, nosaltres no hem fet el pressupost comptant amb què hi haurà el finançament. Desgraciadament no l'hem pogut fer amb això, no? perquè jo amb això he tractat sempre de, de, de, de ser molt rigorós. Nosaltres no podem fer el pressupost amb uns ingressos hipotètics, per molt que consideri altament probable que els tindrem i que és de llei que els tinguem, ja l'haig de fer amb els recursos que tenim. Per això tenim les dificultats pressupostàries enormes que tenim. Aleshores pensi que tenim uns ingressos que se'ns han ensorrat, els de, tenim un, dels nostres ingressos un 20% són transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, Jo s'ha ensorrat un 50%. Per tant, això té un impacte sobre el conjunt d'ingressos d'un 10%. O sigui, només per aquesta raó el conjunt d'ingressos ha baixat un 10%. Baixat, eh? I a part, els ingressos que tenim participats amb l'Estat, l'any passat també han tingut problemes. Al costat d'això, i deixi'm que aquí, em permetrà, no? eh, vulgui fer i subratar enfàticament la importància que té la despesa que destinem a salut i educació. Perdoni'm. Què vol dir que és, que és un cost indirecte excessiu? Això no és cap cost indirecte excessiu. Això fa part de la columna vertebral del nostre país. I tenim una sanitat i una educació que amb els recursos que els hi puguem destinar estan donant uns nivells de prestació altíssims. Sí, amb educació estem fent la, llei, la reforma de l'educació perquè n'estem més descontents que amb la salut. Amb els nostres ciutadans. Això és un dels serveis públics fonamentals que es presten a que es presten a persones no oblidem mai, i que poden tenir un component personal. A mi quan em diuen no, és que vostès els funcionaris s'han augmentat, dic, no, perdoni, han augmentat els mestres i els metges, que es pensa que este... I, els... i les infermeres, no vull dir personal sanitari, però en què es pensen que es presta el servei d'educació i de salut, sinó amb això? De manera que això no és que sigui un cost indirecte excessiu, això és un servei importantíssim pel nostre país i pels nostres ciutadans, i jo crec que tots hauríem d'assumir que és important que sigui, no? De manera que els pressupostos els fem així. És sostenible. Home, ho és, esclar, sostenible, naturalment, no estem pas fent aquí. Ara ens agradaria fer-ho més i millor, i tenim grans dificultats financeres, és veritat. I amb alguns aspectes molt importants, resulta que nosaltres, que som un país en què es paguen molts impostos per sobre la mitjana, no podem donar els serveis que donen altres que es beneficien de la nostra solidaritat. I que després la neguen. No només la neguen, sinó que chequen els ànims en contra de Catalunya dient que és solidària., home, això sí que hem de dir no, compte, aquest joc no s'hi val no s'hi val no? volar un pacte polític com Déu humana, en el que acceptem la solidaritat i ha de ser i ha de ser, per tant l'acceptem raonable, justa, no com ara que ens penalitza i després ens agradaria, si no és molta molèstia que els que la reben, jo no dic que donguin gràcies perquè miri, escolti'm, això és una qüestió de justícia no donar gràcies però que no es dediquin a que els ànims contra Catalunya si no es demana molt només diem això que és raonable dir això vostè diu plantar-se no sé, ja veu el que estic dient ara no? jo no li dic plantar-me perquè plantar-se té un to desafiant d'anar contra algú jo estic negociant per obtenir un resultat no per treure rendiment del conflicte i de la confrontació que és una altra manera de negociar que alguns fan ja sé que no treure res o arruïnaré la negociació però ja veuràs com bé que quedo i com després la deixaré aquí com el més dur de la pel·lícula. No, jo això no ho faig. Ara, escolti'm, eh, fermesa amb la negociació, algú té algun dubte que aquest govern, el president, el govern i el que els parla, ha tingut fermesa en la negociació? Doncs si el tenen m'explicaran què volen que fem. Però jo crec que fermesa amb la negociació ha estat tota. Miri, si no hi hagués sigut fermesa, hi haguéssim firmat un mal acord. Enten? Si avui no hi ha un acord, és perquè nosaltres no acceptarem un mal acord. Dit això és clar, bans de contingència i són, però no s'expliquen, per no provocar la contingència. Molt bé. moltes gràcies. més qüestions. Conseller, mentre es ve la següent qüestió: discutíem a la taula i abans de la taula, un el que vostè ha donat una part de resposta que és eh, quina és la contingència d'economia de, de, general és dir, hi havia un cert convenciment de que fins que tothom no es doni compte de que estem en una situació, els líders els empresaris, els banquers, els treballadors els, eh, que som per dir-ho així i curt, un 30-40% un els accionistes un 30 o un 40% més pobres diguem que fa dos anys més rics que quan vostè feia esment del, de l'any 85 i 20, 86 no restaurarem una mica la veritat i la confiança perquè la, la confiança es basa també en la veritat no ens creurem els, els balanços de ningú, no prestarem o no podrem demanar crèdit no sé què Però, és clar eh, com a país potser no basta amb que ho fem tots, que no sé si ho fem tots això. Eh, potser com a país s'hauria de fer això. La manera clàssica era, vostè n'ha fet esment, la devaluació. I escolti, aquest país, val, els seus actius valen un 30% menys que el que valien fa dos anys. En absència de devaluació, potser caldrà prendre algunes mesures una mica... Me prendre-les entre tots una mica més desagradables que els, no dic que els beneficis que determinats dividends eh, es retinguin que determinats rentes salarials no sé quina és una mica en absència de devaluació els mecanismes de política econòmica que es poden recomanar perquè fem aquesta cosa de despullar-nos i dir estem amb això, aquesta és la bèstia que tenim i hem de sortir-ne i hem de sortir-ne positivament i com sempre n'hem sortit però, però hem d'aplicar-nos a una purga com de... quines són les mesures d'aquesta purga Bé, 30-40 em sembla excessiu no? és una xifra que, que vostè diu perquè ens fem una idea però és, és veritat, hi ha hi ha un punt en el que hem d'acceptar la realitat no? i la realitat és aquesta que assenyala no un 30 o un 40% una recessió pot ser del 2% doncs queda molt per sota d'això hi ha un punt de referència clar que és un 10% de dèficit, de dèficit corrent Vull dir que cada any ens hem hagut d'endeutar un 10% per poder financiar la demanda interior per sobre del PIB que hem produït o Si sigui, hem consumit consum més, demà, més inversió eh? un 10% més del que hem produït això sí, això és és cantat, diguem, no? I part d'això és degut a que som menys competitius que altres, ho hem de recuperar, part que aquest país ha crescut molt i ha hagut de financiar molta inversió. Una part d'aquesta inversió ha anat al sector de la construcció. I ara en tenim una sobreoferta molt gran. La manera que aquí hi ha d'haver un ajustament, això és inqüestionable, aquest ajustament s'ha de produir. Jo crec que es produirà, o sigui, l'ajustament es produirà segur, i llavors es pot produir o bé amb destrucció d'activitat o amb empitxurament de la situació dels diferents agents econòmics en aquests moments que estan en el mercat o bé millorant la productivitat o sigui, per ser competitius o bé produïm més amb les mateixes hores o bé hem de treballar més hores per produir el mateix o bé cobrem menys produint les mateixes hores aquestes són les tres possibilitats teòriques per quina aposta el govern? Òbviament per produir més amb les mateixes hores. I l'aposta la, la, la, la, que hem de fer com a país. Com que això no ho podem fer d'un dia per un altre, mentre ho fem hem d'adoptar mesures pal·liatives, aquestes que estem adoptant entre tots plegats, però a la vegada hem de fer l'altre, perquè si no un moment les mesures pal·liatives se n'han esgotat i no haurem fet el que hem de fer. Jo crec que per fer això cal, 1. Aplicar les polítiques públiques apropiades, per suposar una fonamental, l'educació, perquè si hem de produir més amb les mateixes hores vol dir incorporar més coneixement a la producció. Avui som competitius no perquè els salaris siguin més baixos sinó perquè incorporem més coneixement a la producció. Aquest hauria de ser gairebé l'eslògan bàsic del país. I en aquesta idea bàsica hi hem estat d'acord tots. Vull dir treballadors i empresaris i govern i tècnics i universitats tothom. Primer aspecte aquest com hem de fer les polítiques per millorar la nostra competitivitat. Educació, naturalment, mercats més oberts, etc. Dos, que tothom tingui la certesa de que els sacrificis que hem de fer, que anem de fer, si estem dient que estem anant per sobre les nostres possibilitats, vol dir que s'han de fer sacrificis per ajustar-nos, els repartim adequadament. Jo crec que aquest és el tema clau. I jo entenc que els sindicats en una situació com aquesta diguin, jo ja em sé la pel·lícula, de demaneu esforços, o via atur o via baixar els salaris reals. Els salaris baixen poc, perquè com que la inflació és tan petita, abans baixaven, perquè hi ha una contenció salarial, però mentrestant hi ha inflació, doncs salaris baixaven. Ara no, perquè ara no tenim inflació. Això no he parlat, però no en tenim. De manera que els salaris reals baixaran poc. O sigui que tota la destrucció es produirà per atur, de moment. Tant l'ajustament es produirà o per atur, o perquè són capaços de millorar la productivitat. I mentre hem de fer sacrificis. I el que hem de fer és compartir-los. De que jo diria als sindicats teniu tota la raó quan dieu no ens ha de recaure tot a sobre nostra. Però heu d'estar oberts a que els sacrificis es comparteixin. Entre tots. Però tots n haurem de fer. Sindicats, i els empresaris, els treballadors i els que no ho són. Tots. Perquè haurem d'ajustar. I tot pelotant totes les rentes hauran de fer sacrificis. No només els del treball. Totes les rentes. Però jo crec que precisament aquí hi ha marge pel pacte. Perquè ens convé a tots com a país. També crec que sense pactes és impossible, eh? Sense pactes és molt difícil fer aquestes coses perquè totes les reformes estructurals comporten costos, sacrificis tot canvi genera resistències al canvi i si algú està disposat a utilitzar les resistències al canvi per fer impossible el canvi, normalment se'n surt perquè és molt fàcil generar estat d'opinió contrari perquè els que es veuen perjudicats són molt actius i els beneficiats no és molt difícil fer reformes per això tenen gran valor les reformes. Per tant, cal fer-ho. I jo invito a tothom a fer-ho. Ara, s'ha de fer part del consens. Eh? S'ha de fer part d'acceptar que allò que convé el país és més important que allò que interessaria cada un dels partits o dels agents que estan en conflicte. Allò que ens convé tots. Potser és demanar massa, no? Però jo crec que s'ha de fer. <ríe> Molt bé. Vinga. Moltes gràcies, conseller. Em diuen que hem arribat a l'hora que estava prevista amb la satisfacció que més pistes tenim de com hem arribat aquí. Moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies a